Heil Hitlerpotemus, ich bin ein Berlinerbolle og vi er alle kamerater frøken Johansen og jeg. Eir og velkjente politiske slogans fra nær 40. Noen bedre lik den andre men alle er like mye politikk. For det som irriterer meg grenseløst med dagens tema er enkeltmenneskers tro på seg selv som frelser. Den klare koblingen mellom enkeltpolitikerns overbevisning om at vedkommende har alle de rette løsningene på alle utfordringene. Hvordan alle skal leve og hvordan regulering på om mulighetene til enhver borger i samfunnet skal legges opp. Det er ikke fornuft, for alt kan fornuft forklares. Det er ikke kunnskap, for all kunskap kan argumenteres. Det er ikke fakta heller, for all fakta kan erstattes med noe som er mer faktaorientert. Det er ideologi, overbevisninger, skryt, markeringsbehov, oppmerksomhet, prestige, lukt, det handler om lukt, unngå brekninger, men kjenne det behagelige og komfortable. For å ikke snakke om alle idioter som ikke forstår det en selv mener, er det som er fornuftig, ansvarsfullt og til det beste for samfunnet. For hvem kan vel nekte seg selv og retten til å være verdens frelser og andre, og være det også, det er der etter min mening problemet med politikk lik. You the You're the building You that build the death plates You that built all the guns You that hide behind walls You that hide behind desks I just want you to know I can't see through your masks youve never done nothing To build and destroy You play with my work As your little toy You put a drug in my head to your soul you lie and teach see a world war can be worse you don't me to believe but I see through your eyes and I see through your brains Like I see through the water That runs down my drain You that fasten all the turns For oh, the others to fight Then you said back and watch While the death count gets higher You hide in your mansion While young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud, you've thrown the worst fear that could be heard. The fear to bring children into this world. Threatening my baby I'm born in a name You ain't worth the blood that runs in your veins How much do I know talk out a turn You might say that I'm young You might say I'm unlearned But there's one thing I know Though I'm younger than you Even Jesus would never forgive what you do ask you one question Is your money there good? Will it buy your forgiveness? Do you think that it could? Oh, I think it will find When your death takes its so toll All the money you buy back your soul And I hope that you die And your devil will come soon I'll follow your casket In the pale afternoon And I walk as your Lord Da har vi fått besøk av Stine Pendiat ved ISV, som da er Institutt for Statsvitenskap på Universitetet her i Oslo, for som er helt grønn på det området. Anders Ravik Gypskoss, velkommen til oss. Takk skal du ha. Hyggelig å være her. Takk. Eh, når man ser på den politiske verden vi lever i, bør ikke en politiker ha kanmag i psykologi, grundfag i statsvitenskap og historie med tilleggsutdannelse som adjunkt, diplomeøkonom, advokat och helsesøster for å kunne forvalte det ansvar mange politiker har i dag? På mange måter kan jeg godt tenke at det burde vært mer skal si, fagspesifikt styre. Det er jo en, det er ikke noe hemmelighet at mange som går på statsunnskap mener at de fleste bør ha hovedfag for å få lov til å stemme. Så det gjelder for sånn at velgerne velger så mye som politikerne, men på den andre siden så er jo politikerne omgitt av fagpersoner sånn at de skal hjelpe dem med disse store, store utfordringene innenfor de ulike saksfeltene. Så altså det er jo for politikerne sender ut Eh, Politikforslag på ut påhøring de eh, ulike instanser som der kan komme indpile eh, av mere fage karakterer, der måte alle politiske vædagskal kunne forandre i. Eh, det som vi kjenner til av av skal se si, falige verrderinger på de ulikeæld av. Men ik ikkeket bare, ikke bare forker og bedre vere og altså såkalte eksperter som namne en hemsko for politiker. At det er en hemsko. Ja, at de egentlig bare er i veien for den tanken, en gode tanken de fleste politikere har, sannsynligvis har. Jeg har alle de politiker en god tanke? Ja, nei, altså det er, ja, sannsynligvis en god tanke. Ja, de får håpe at de, de fleste mener at de har en god tanke, men nei, altså, jeg syns at til en viss grad at, jeg tror ikke at blir oppfattet som en hemsko, altså alle forskere har jo på å sette ut en ideologisk forankring et eller sted, som gjør at, jeg tror at det er derfor å si du finner jo forskere innenfor ulike partier, som på måte, partiene rådfører sig med forskere på sitt felt, da, som da har ekspertkunnskap, da, slik at de på en måte, de gjør det, jeg tror heller forskere bidrar til å faktisk kunne gjennomføre den politikken som politikerne ønsker, enn å være hemsko. Men jeg har aldri sett en forsker, eller altså, en såkalt ekspert i media, som på en måte også da forteller hvordan partiet han tilhører. Har du ikke det? Nei, det har jeg faktisk ikke. Var, for å ta OL i tromsø det var to forskere på TV i dag. Hanne som og Olav R. Spilling, og de sa ikke noe om vilket parti de ville støtte i forhold til utgangspunktet de hadde for den meningen den hadde. Nei, at det del forskere til en viss grad forsøker å skal si, fremstå som objektive eksperter i, i det offentlige rum, det handler kanskje mer om eh en sånn ønske om at hvis, hvis forskningen oppfattes som politisert, da, altså at forskningen er preget av deres politiske syn, så, så blir det feil. Nå, men tenker jeg mer på når politikerne forsøker å utarbeide en politik. så rådfører seg historien tror jeg, med en del forskere som de oppfatter har i de de samme verdiene som en selv. Da. Slik at Senterpartiet vil jo ikke hente inn en som er grunnleggende skeptisk til anbruket når de skal utforme sitt partiprogram är är politik mer än eh är inte politik bara reglering av grådighet. Är politik alltså Olof Palme sa en gång att politik var å ville, men frågan er jo vad du vil. Da. så vi har en gammal Nestor i, i statsmyndigheten som er Thomas Kristian Willer som är en av de første som han var faktiskt den på på i 1958. Og han, han sier at politikk er å velge, så at politik handler om å velge mellom ulike løsninger. Så, det, si, det finnes sikkert masse grådige politikere, men jeg tror jo at de fleste skal si, dedikerer seg til politikken av mer altruistiske årsaker enn å styrke sin egen maktposisjon. Ja, men er ikke det å velge noe man har et utgangspunkt i, altså i en slags grådighet om man vil oppnå noe spesielt for seg og sin mening? Jeg vil jo oppnå noe som for seg, eller jeg vil jeg kanskje oppnå noe som for det beste for samfunnet? Ja, er det, det kanske en kulturforskjell der? Altså, du har kanskje ikke den samme... Du har kanskje forskjellige politiske system og kulturer som... Altså, USA og Vesten som er en, da, og Russland som er en, og Kina og... Altså, alle er på hver sin politiske planet. Ja, jeg tror, også, jeg tror ikke det er noe tvil om at politiker i de ulike si, områden som du skisserte nå, at de driver av ulike motivasjon. Men... Eh, jeg, jeg tror det vil være feil å påstå at norske politikere, kanskje særlig norske, vi vil ikke tro at vi er veldig altruistiske. Så, men jeg tror ikke norske politikere driver seg av grådighet for å involvere sig i politikken. Det er jo fryktelig mange da, som involverer sig i politikken, etter, altså, og mange som måtte aldri si, oppnå noen egne fortjenester ved å, ved å være i politikken. Det er jo sagt at det er mye korrupsjon i Norge som vi faktisk vet om. Vi kan jo være så sikre på at politikerne på Stortinget ikke er korrupt. Det er merkelig at jeg skulle... Jeg visste ikke at jeg som forsker siste å forsvare politikerne her i dag. Det, ja, men det må nei, du ikke. Nei, jeg må ikke det. Nei, jeg skjønner det. Jeg må nesten, når du, når du er så hyperkritisk. Nei, altså, om det, politikerne er korrupt i Norge... Eh, Nej, alltså där finns det väl, och altså det så det var ju svårt Det kommer lite an på vad du mener med korruption då, altså, men jag tror korruption är ett utbrett problem där väl ärvrentpunkt man har satt lite sökelis på dette, det tills jag det har jag i så fall inte fått med mig, men jag tänker väldigt mycket på de som då stöttade de olika politiska partierna och det är ju väldigt alltså partistaten man faktiskt inte är nöje är det väl itch krav om att man uppger var man har fått partistöden ifrån. Nei, det er jeg faktisk helt sikker på, men der har vi jo i hvert fall altså et system i Norge hvor, hvor det er store deler av peng, altså pengestøttene som partiene får er jo generert ut fra den stemmeantallet, eller sånn, hvor mye de får av stemmer, slik at i motsetning til andre land da, som i USA for eksempel, er det jo, der er det jo mye verre med den type ting, hvor det da, altså så det er helt umulig å vite hvor pengene kommer fra, hvem det er som egentlig driver press da, eller utøver press på de ulike presidentkandidatene, eller og så videre, sånn har kapitalismen og markedskreftene bunnet over alle andre systemer er det det vi ser resultatet på nå i dag jeg trodde vi så resultatet på at kapitalismen hadde tapt det ja, nå i USA men ja, men siden det på en måte blir så omfattende for hele verden, så har den på en måte tatt hele verden, og så viser det seg at det kanskje ikke var så veldig god dag ja, det er en mulig tolkning det Det var jo flere som skrev det på 1990-tallet At det nå liksom The End of History Var en kjent bok av en som heter Francis Fukuyama Som skrev om at nå har liksom det liberale eh, Demokratiet da Med kapitalisme vunnet over alle andra eh, Styringsformer Men det er klart, det gjenstår jo å se Om det vil kanskje dukke opp noe annet i fremtiden Hvem vet? Men jeg har ikke alltid hatt det Hattet er en løsning Løsning har faktisk Kålet meg til å få deg størt If I had hated a little more, just a little more, we would have had a little less trouble. But I look at my thoughts, sure you got love, principle, but don't say, hate is my enemy, what they say, what's that words? say? is mine, and I got to fight it day and night, and what else up there is the line. Love the only weapon, shit, Bullshit. grenseløs på FM 99,3. Grenseløs, grenseløs, grenseløs. Vi, vi har fortsatt med oss stipendiat ved Institutt for statsvitenskap Anders Ravik Jupsgås, og vi snakker om politik Hva er alternativet til politikk? Ja, hva som er alternativet til politikk? Nei, det må jo være kjærlighet og kunst. Det var det eneste jeg kom på, jeg satt og tenkte, satt og tenkte her hva, altså, hva er politik da? Først må vi se hva er politikk for noe hvis vi skal ha tatt her til og til det og da er det jo det er, fryktelig definitioner definisjoner av hva politikk måtte være og, og det mest vi-definisjonen er jo at måte, alle sosiale forhold eller sosiale relasjoner som er mellom meg og deg nå, altså at det er maktforholdet, du har makt over meg, du kan jo bare sende meg ut av studio hvis, kan, hvis du ikke vil ha meg her lenger og dette, altså, alt det er politiske ting, og hva er det som ikke er preget av politikk? Nei, kjærlighet og kunst så det är jag kan alltså ersätta politik som då visst som en styringsform då av med men og politik alltså det menar anarki rätta sett hjältet och konst ja som som styr hjältet och konst anarki så konst kan nog ägnas att fokusera mer på estetiken än politiken kanske nej jag så tänkte på också du du får ju inte statsvetare så säga att att säga at politik är eller eh, vi kan inte ha politik det är lite som om å be en litteraturvetare och säga si att litteratur är skitdel att en eh, politibetjent som sier at han er ikke opptatt av lovorden så det funker dårlig da Men politiker vil jo gjerne stikke seg frem så du kunne være den første statsviteren som faktisk da mente at det var Det er jo er altså, er, Det er jo utrolig mange politikere som ikke stikker seg frem da Tenk på alle de politikere på måte, som jobber nede på gulvet, altså, det er jo nesten i Norge da så er det jo en enorm fokus en politiske lederne slik at du sa i innledningen din så altså, kan man diskutere ønsker de å stikke seg frem eller blir de på en måte presset frem Altså av medier, ikke nødvendig sånn som Radio Nova, men av andre medier som... Det var en stor sak i, i, i Holmgangeren hvor de skulle ha en debatt om, om skolepolitikk. Det var før valget i 2005, tror jeg. Nei, 2000, før valget i 2001, tenker jeg det var. Ganske lenge siden. Hvor, hvor da Rolf Reikvam var utdanningspolitisk talsperson for SV, mens, mens TV 2 ønsket hellre at Inga Martha Torkelsen skulle komme, fordi hun var penere. Så det de har sånn, det, den der enorme dyrkingen av bestemte personer som liksom skal, de er de eneste som skal stikke sig frem. I altså, omfør diskusjonen om hvorvidt det er de som har faglige kompetanse, eller om det de som er vakrest som skal være i studio, så tør jeg på seg at mediene er med på å bidra veldig da, til denne personfokusen. Det er utrolig mange folk som jobber på Stortinget som du ikke vet hvem er, som ikke jeg vet hvem er, som... Ingen av lytterne kanskje vet hvem er heller. Det var jo snakk om at uh, man ikke burde ansette for pene folk, altså spesielt da kvinner som... I, altså, menn klarte ikke å ansette pene kvinner i jobb, uh, fordi at de på en måte ikke ville klare å konsentrere seg om jobben. Ja, det blir ikke det. Det, det samme når det gjelder politikere. Altså, når man ser Inga Marte Tolkesen, og hvis man da synes hun er veldig pen, så, så blir man egentlig men man klarer ikke å få med seg poengene hennes. Ja, uh, <laughs> det var den der rare boka til Ørja setter, uh, si, hvor det ble dratt frem som et stort poeng. Det var vel bare liten del av boka. Men, uh, nei, altså, det partiene bør jo heller ansette flere pene folk da, hvis de ønsker å få st flere stemmer, enn å, å få det heller gå på bekostning av internt uh, samarbeid i partiet, hvis det er det som er uh, problemet. Nei, jeg tror ikke det er et uh, kjempeproblem. Altså, uh, på si, det er jo den gamle... Jeg heter ikke at skjønnhet kommer innifra. Ja, det var vel noen som påstod det. Ja, jeg tror det. Hvis religion er som opium for folket, så er som parasetamol, og da tenker på at den lammer hele organismen uten at man merker det. <laughs> Nei, ja... Eh... <laughs> Om politikk lammer hele organismen... Eh... Nei, altså som sagt, jeg mener at det er Jeg tror ikke du hadde klart deg uten politikk Altså jeg tror jeg hadde hatt samfunn en gang uten politikk Altså politikk handler jo om rett og slett på en eller annen måte styre samfunnet så, Og hvordan vi samfunnet ikke hadde blitt styrt Så hadde det jo bare vært, sånn som du sa, anarki og kaos Altså det er ingen som ønsker den tilbake til de tider da det ikke var noen ordensmakter eller noe som helst, altså det som kalles for den klassiske nattvekterstaten, altså hvor det var helt eh, kaos, det er ingen som har lyst på en sånn tid igjen. Så jeg tror at det, politikk er nødvendig, altså. Ja, men er det ikke da et paradox at for at politiker skal være ansvarlig og troverdig, så blir de upopulære, mens uten ansvar så blir de populistisk og som overhodet mulig? Ja, nå er det jo sånn at, ja, at alle norske politikere ikke er ansvarlige, da. Det er vel egentlig en kamp om å være de fleste ønskevel og fremstå som ansvarlige. Og da blir de populistiske. Ja, gjør de det? Det er jo da, jeg må si, i Norge så har det jo ikke vært noe særlig rammet av populisme. Kanskje til dels nå utover på 80-tallet, kan man si, at partier har si, gått i en populistisk retning, Her er det mange som hevder, men... Jeg vet ikke, nei. Altså, det virker som det er fortsatt mange politikere som har en form for yrkestolthet, som gjør at de, de firer ikke på. Altså, det er mange politikere som tenker langsiktig, tror jeg. Så du mener ikke at det er viktig for en politiker å være som en værhane? Til viss grad så kan man jo si at det er jo et grunnprinsipp i demokratiet da, at politikere skal være lydhør overfor folket. Hvis ikke de er lydhør overfor folket, så da er vi jo, nærmer vi oss en annen styreform, som jeg tror vi ikke liker sånn noe særlig. Så, så her er det på en måte hele tiden bare langs i gangen viss grad lytte til folket og folkets meninger og strømninger. Altså, for eksempel da, hvis, hvis flertallet i Norge er imot at vi kriger i Afghanistan, hva skal vi være der fortsatt da? Hvis i Norge ønsker billigere bensin, skal vi ikke ha billigere bensin da, altså hva, eller ta en rekke andre eksempel, det finnes jo masse altså. Men det er ikke den politikers oppgave da å ta de upopulære beslutningene og da på en måte mister popularitet ja, Hvor upopulære kan de være da? Hvis de går helt på tvers av folkemeningen, da er vi jo, det er jo som et diktatur, det. Ja, ja, det er jo typisk, typisk begrunnelsen til diktatorer, det. Så ja, ikke sant? Det er jo typisk da, ikke sant? Selv i, selv i diktaturer så, så hører du jo ledere som argumenterer for at nei, vi gjør for folkets beste. Ja, det er jo bare, det er så hult at ingen tror på det engang, ikke sant? Så det er jo blitt det samme i et demokrati, da. Det ja, men det, I Norge vil jo med, bare medføre at kom under, partiet kom under sperregrensen. Eh hvis de gjør upopulære masse upopulære valg. Eh ja da blir det for det jo blir det jo enda mer populisme da. For da blir det jo alle de som da sitter og gjør alle de populære valgene vil jo bare vokse. Så du, da graver jo en egen... Altså, det er jo sin egen grav, det. Ja, hvordan... Hva vil være den beste... Altså, hva er den beste tilnærmelsen en politikk kan ha? Ja, er, vel... er det å være offensiv, defensiv, eller oppføre seg som et offer? Ja, <laughs> nei, altså... Det er, offer, det er vel bare et parti i Norge som oppfører seg som et offer, konstant, med navnet ikke nevnt, ingen glemt, så hadde på å si. Men... Nei, det er vel en gyllene middelvei her da Så det handler jo om at man må hele tiden på en måte si, Ha kontakt med graserota på en eller annen måte altså, Om det da er partimedlemmer Eller om det er si, menig mann Men på den andre siden så Så tror jeg at det, at det er viktig at de er troverdige Og ansvarlige Og, og si, tenke langsiktig Jeg tror at veldig mange mennesker også skjønner At politikk er en langsiktig prosess Altså at ikke det ting skal gjøres over natta Et siste spørsmål ja. Hva er det verste? Diktatur eller anarki? Hva er det beste? Jeg kommer opp på kontoret i morgen Hvis det er noen av de andre ansatte som har hørt på dette Så er jeg livsfarlig Nei, hva er det verste? Det er som å velge mellom to under Hva er det beste? Det, nei, altså det, er, det opplyste enevel Det er jo vel det beste Grenseløst Grenseløst Grenseløs eller grenseløst? Vi må omfavne politiken. Vi må dyrke politiker som mener det vi står for. Vi må elske dem og legge dem flat. De er de viktigste i samfunnet. Viktigere enn leger og førskolerere. Viktigere enn hjelpepleiere og ordensmakten. For uten politiker ingen helsevesen. Uten politikere ingen skola Uten politikere ingen lover. Vi trenger politiker til å regulere grådighet, til å sørge for at barn og eldre har en meningsfylt hverdag. Vi trenger politiker til å se, til å tenke, til å handle, til å leve. Spørsmålet er bare hvordan, når og Ka og ikke minst hvem, tillit, troverdighet og ansvarlighet, egenskaper politiker må ha. Men kan i all verden av dagens politikere er det som kan leve opp til det här. Ingen. Det finnes ikke den politiske sjel på denne jord som klarer å handle etter det her. Ikke engang Nelson Mandela og Gandhi kunne 100% leve opp til det her. Til det har vi slukt heltedyrkelsen rått uten å se hele sammenhengen. Og sånn vil det være så lenge det er politikk som er det gjeldende redskapet vi har til å styre samfunnet. Et enkelt svar på hvorfor tingenes tilstand er som den er? Jo, din virkelighet. I studio satt Olav G., tekniker, var Liliane. Vi vil gjerne tanke Anders Ravik Gypskos, som mener det at vi må en, eh, valget mellom anarki og eh, diktatur må enten da være et opplyst enevelde eller et sivilisert anarki. Før vi avslutter med låta «Fitte satan, anarkist kommando», så må vi ta en trall. Og spørsmålet er om jeg egentlig forteller melodien på den her. Politiker, jeg takker deg. Reguleringer du gir til meg. Kaos, og sære meninger gir ingen borgerreguleringen til å leve av. Det stilles bare kav, kav, kav! Men alt blir bare kav, kav, kav! se <laughs>